Thank you. Řekl Abrahamovi Učiním tě velikým národem, požehnám tě. Velké učiním tvé jméno, snad stan se pořehnání. Mili bratři, milé sestry, posledte se. Vrácíme se úplně na začátek. Na začátek víry na Abrahama. Bůh volá k Abrahamovi a Abraham jde. Ježíš volá nás, abychom ho následovali na cestě víry. A tu jsme, tu jsme také v prázdninách. Cesta víry ale není jako dovolená, to víme. O tom Bible něco povídá. Cesta víry je dlažena, dlažděna našim nepochopením, naší nedůstojnosti, našim stroskotáním, třeba někdy naši lenosti a sobectvím. A hlavně nedůvěrou. Na tom všechno záleží na víře. A víra je Dár, který i dneska nám chce Bůh darovat, chce nás oslovit, abych mu, abychom mu důvěřovali V prázdninách, v neděli, v dne, když je to hezký, když je to těžký, vždycky. On probouzí mě z rána. Thank mm -hmm. you. Všemohodci Bože povoláváš lidi do služby a skrz mě konáš své dílo na zemi? Prosíme tě, otevří nám uši a srdce, abychom poslechli tvé volání a následovali toho, jehož jsi poslal. Ježíše Krista, našeho pána, tobě bud sláva na věky.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 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdu požehnání veškeré čeleni země. A Abrám se vydal na cestu, jak hospodin přikázal. Svíce nohám min je slovo tvé a světlo ze země Je zapsáno Lukáše 5. kapitole. Jednou se na Ježíše lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Ginezáhrického. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vstoupili a vybírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která parčila Šimonovi a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a zvedl, učil zástup. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: Zajď na hloubinu a pusťte své sítě k Šimon mu odpověděl: Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nejítili.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 Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježišoví k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk Žišny, neboť jeho i všichni, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem líb. Stejné i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhými. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili z lodí k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. lovit lidi. A v té souvislosti jsem měl vybaví různá setkání s lidmi, například ze světku Jehovových, který chtějí se mnou mluvit o Bibli, o Ježíšovi. No, vždycky jsem měl z toho špatný pocit. A vím, že Existuje spousta lidí, kteří chtějí vykonávat ten Ježišův pokoň, lovit lidi, ale hranici to s tím natlakem i s manipulacemi. Naše církvi to tolik zázemí takové praktiky nemají. My jsme zdrženivější, ale jak my se vlastně stavíme k tomu Ježíšovému? pokynou. Jistě velkolepé evangelizáční kampáně se dneska nekonají a naši země aspoň ne. A my ani musíme přiznat, na ní nemáme. Jistě v určitých dob dobách se podařila taková mobilizace lidí přišli, velké okay, misijní organizace postavili stany Dělali cesty, setkání ve stádionech, ale co z toho zůstane? Nemá to účinek natrvalo, i když se nejlépe snažíme jako misionáři oslovovat. Chvíli poslouchají lidi, chvíli jsou nadšení a pak už vystřízlivý. A co z toho zůstane? Naše církvi dneska to vidím spíš jinak, že nám se občas něco podaří předat. Třeba ten náš nový zpěvník je skvělý prostředek předávat tradice z reformační doby, i když tam moderny písně hodně chybějí, ale snažíme se i dětem v sboru něco předávat. I když nemáme zároku, ani v mnoha případech nemáme ani reální vyhlídku, že ta nová generace zůstane v, našich, v našem společenství. Tak předávat, ale společenství neroste. No a oproti tomu, teďka čteme o tom, budeš lovit lidi. Má to přízvuk přichud přesvědčování. Získání nových členů, ano, to by se líbilo i našemu synodu, kdyby rostly počty členů, a snažíme podporovat, říká to synod, průkopnické sbory, kde se dělá průkopnická práce. No, v západních jazycech se říká pionierská práce, to v Čechách asi nebudeme říkat, ale no, ta touha po nějakém průlomu tady ještě je. Ale bráníme se proti sugestivným praktikám. Přemlouvání místo přesvědč přesvědčování, to není naše věc. Prosazujme toleranci, ať si každý sám dělá svůj názor na základě informaci a na základě volné vyměny názorů. Nechceme chytit nikoho, ani nechceme se nechat chytit. Zachováváme odstup od takových rybářů lidí. A milí bratři, milí sestra je v tom, že už za doby Ježíšovi ten výraz rybář lidí byla nadávka. Tak Ježíš zde Vědomě provokuje. Když říká, že vy budete lovit lidi, tak vy budete takový před, jako před kterými vaše rodiči vás barovali. Takovými budete. Křesťanství není závazná věc. A bylo by to iluze si myslet, že křesťanství se bude prosazovat na volném trhu názoru a ideologie není tomu tak. Apostol Pavel právě říkal, že víra je bláznovství. Ti, kdo hledají moudrosti, budou zklamaní a víra může pohoršovat. Právě to, když řidi se dívají na Kristu v kříž, působí to pohoršení. Křesťanství čerpá z jiného zdroje, který není nám volně k dispozici. Proto ten volný výměna, volná výměna názoru a čerpání z informačních zdrojů nevede k víře. A zároveň tedy čteme ovšem, že Ježíš na to míří. Ježíš chce získat. Lidi. Ježíš chce, abychom uvěřili. A o tom ten příběh o tom rybolovu No jsou to rybáři, který se setkávají s Ježíšem, nejsme to přímo my. Ale můžeme se myslet podobně jako oni, že ten Ježíš sice hezky mluví, ale O rybolovu nemá ani šajn. To, co říká Ježíš, je vzácný a krásný, ale není to moc blízko k našemu životu. A každý odborník vám potvrzuje, jak to Ježíš chce, to nebude fungovat. A přesto si to myslíme i o práci v církvě. Jak ten synod si to vymyslel, tak to nebude fungovat. Už jsme všechno zkoušeli, tak to často rezignujeme na naši, nad naší službou. Máme zkušenosti s vírou, s vlastní vírou. Jsme mnohem skeptičtější dneska, než to bývalo. Bylo by to hezky, ano, ale nebude to fungovat. Vždyť víme, jak to v církvi bývá. Bezradnost církevního vědení a církevných profesionálů se potom přenáší na členy zboru. Na konci už nikdo nemá odvahu právě toto dělat, co Ježíš chce, vejít na jezero. Odepíšeme členy z kartotekus, spravujeme ty zbytky našich církví a už nemá cenu něco výrazně nového se vymyslet. A pak pomůže už jenom zázrak. A ten zázrak tady přijde. Zázrak, zázračný rybulov. Jenomže před týdnem jsme byli v Masarykovém domově s Dětmi a dospělými, bylo nás trošku víc, a jsme měli téma zázrak. To se teď hodí. Zázrak, který nám dává víra, to s otazníkem. Tady v tomto příběhu o těch rybářech se to opravdu hodí. Může ten zázrak třeba být povzbuzením pro křesťany. Na první pohled ano. A zdá se, že Ježíš získá lidi právě tímto zázračným rybolovem. Ale opakují to, co jsem už před týdnem říkal, že, a co se dá na různých jiných příbězích um, ukazovat. Ten Slepý Bartimeos, když Ježíš ho uzdravil, tak nejdřív slyší od Ježíše to slovo tvá víra ti pomohla. Tak není to v Bibli tak, že zázrak působí víru, ale to spíš opačně. Víra dává nám možnost prozírat a poznávat Zázrak. Zázrak ani zde není povzbuzený nebo potvrzený. Není tady znamení, které přivede Davy k víře, ale víra je i zde před pokladem, když si na to podíváme. Ne, ty rybáři nechtějí s Ježíšem na hlubokou vodu, na další rybolovu, už tam celou noc, Lovili a, a nic nechytili. A během ne, podle jejich zkušenosti, to nemá cenu. Mistře, namáhali jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale Jiříš na tom trvá. A pak nakonec ten Petr říká: Ale na tvé slovo spustím sítě. Aby Ježíš dal nakonec klid. To je ta víra, která se tady schovává v tomto příběhu. Ta víra, která předchází tomuto rybolovu, který překoná skepsy a které umožňuje Ježíšovi tady něco mimořádného konat právě s těmi rybáři. Ježíš získá lidi zázračným rybolovem, ale víra i zde je předpokladem toho Na tvé slovo, říkají. Je to velké pokusení odborníku, že příliš dobře vědí, že něco nefunguje, ale to, co tady pomůže, je, že přes ty své zkušenosti proti zdání věří. A pak se to stalo. A ta druhá pozoruhodná věc tady v tomto příběhu je Petrova reakce. Normálně bychom si říkali, no dobře, když se ten, k tomu zázroku dojde, tak bude velké nadšený a jsou všichni přesvědčený a že ve víře ji to utvrzuje. Ale když. Petr se všímá, co se děje, tak padl Ježíšověk k nohám a řekl, odejde, odejdi ode mě, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. A to je to druhé, co může mást v tomto příběhu. Petrova reakce není nikoli v ale zděšený. A právě touto reakce se tady to děje posouvá od nějakého zázračného příběhu k to celé osobnímu, intimnímu příběhu. Zde není v popředí očekávání zázraku, nějakého masového oprácení, nějakého povzbuzení. Tady je to nejspektakulárnější, nejsenzačnější událost je, když Petr říká, dobře, na tvé slovo tam půjdou, půjdeme, zkusíme to. To je ten zázrak, ten začátek toho zázraku a tím se stane Petr učetníkem. A zároveň Ovšem poznává, že tady své vlastní zkušenosti nejsou spolehlivé. A to, co dosud udělal, z čeho byl už unavený, že toto nezachrání. On musí překonat nejenom únavu, ale také své vědomí, své zkušenosti, své argumenty, ne víra, není věc argumentu, není věc, Zdání ale toho, co se může ještě stát. A proto se znovu vydájí na rybolov. Rybáří ve známých vodách, ale ve neznámém čase. Ne z vlastní síly, síly, ale z boží pomoci. Ježíš není ten, kdo ji pohání, který ji přesvědčuje, ale Ježíš je ten, který jim říká, že Bůh ti podporuje, Bůh tě chce, Ježíš ho chce. Přes všechny povědnosti, pochybnosti proti argumentu, přes únavu, přes příliš velké nároky, které člověk na sebe klade, Ježíš tě. A Petr, když to pochopil, tak nemá jenom radost, ale je docela mimo sebe. Milí bratři, milí sestry, samozřejmě rybáření lidi je úkolem církví, ale jinak, než si třeba myslíme. Ne proto, aby církev rostla, aby získala členy, Nejde o to rozesílat reklamové poselství, být přitomně na sociálních sítích. Nejde o církev, ale jde o lidi. Církev není vynález účerníků a vedení našich církevných organizací, ale církev je to, co dělá sám Ježíš, volá. Povolává učedníky. A to slovo eklézia je odvozeno z toho volání. Církev není náboženská instituce, církev je shromážděny těch lidí, kteří slyší Ježívo volání. A to tady v tomto příběhu slyšíme. Ovšem, Jižíšovo kázání nebude stačit. Nejde o to, aby nám prezentoval své zkušenosti s nebeským Otcem. Nebude stačit, když nám přednáší nějakou etiku, podle které se snažíme žít, ale musí sám zasahovat. Ježíšovo slovo není řečeno do ducha prázdného, ale má adresáta, který to nejdřív ani ještě nepochopil, že Ježíš myslí na něj. Ježíš chce ho dostat. Nejdřív dostane lot. Ta lot je užitačná. Může Ježíš na lot vstoupit a může oslovit davy lidí z toho Petrova loti. Ano, o tom je potřeba myšlet, jak to může fungovat, aby lidi mohli slyšet Ježíšov hlas. Petr dává k dispozice svůj loď. A pak Ježíš dostane jeho sít. Ježíš prosí uč, učetníky, prosí rybáře, aby dělali něco navíc. A to je docela divná, divně přání. Nejsou přesvědčený. Ne, oni berou Ježíše jako jako učitel náboženského, jako faráře, jako duchovní osobu, ano. Ale jako rybáře ho nemůžu akceptovat, protože vědí to lépe. Vždy to dělají už desetky let, už nedat zažili na tom jezeře a je to vyloučeno, že se v poledne vyloví nějaké ryby. Ale pak Ježíš je dostane, dostane její sítě. Když jim, le, když jim leze tolik na nervy, tak nakonec rezignují a souhlasí s tím. A pak to třetí Ježíš dostane Petra. A z toho je úplně zděšený. Protože se uvědomují, že teď je konfrontován s něčím, co je co se vymíká všech zkušeností, všech představ o Bohu, jak může být. Potká se se živým Bohem a zděsí se, protože ví, že to nejde dohromady. Můj život a Bůh, to nejde dohromady. Tak třeba, jak to učili v synagogách, to bych se mohl snažit, ale Takový Bůh, jak vidím v Ježíše, to nejde se mnou. Já se nehodím. Petr začíná se dívit na, dívat na sebe. Vidí, že Bůh je blízký a vidí sebe jako hříšníka. Jako člověka, který nemůže věřit, kterého potřeba. Přesvědčovat a přemlouvat, aby něco udělal. A právě to jde. Ježíš musí k němu přijít. A to se stalo v tomto příběhu přes všechny ty ozdoby, přes ten zázračný příběh. To jádro to je to, že Ježíš přijde za ním, volá ho a on jde. Lovit lidi máme my, lovit lidi, rybářit lidi. Milí bratři, milí sestry, zkusíme se vcítit do toho Petra, který nikdy si to nepředstavoval, že bude misionářem. Ale byl prostě rybářem a jako takového Ježíš ho potřeboval, jako ten, kdo měl zkušenosti s Ježíšem a který tuto zkušenost mohl zúrodit, předávat. Příběh jeho života se stane jeho poselstvím. A možná, že si obvědomujete tak, že to, co jsme slyšeli z Lukášova evangelia, ještě jednou si vyskytuje v Novém zákoně v dodávku, v dodatku Janova Evangelia. A tam se to odehrává. potom teprve. Po vzkříšení Ježišové, vzkříšený pán u jezera oslovuje učedníky, který ho nejdřív nepoznávají. Ale Petr ho poznává, právě když vytahuje ty ryby z jezera. Ano, jde o celý ten Petruv Petr v příběh, že selhal a že Ježíš ho přijal a Ježíš mu odpustil. Toto je ta jeho zkušenost. A z touto zkušeností může oslovit lidi, může rybářit lidi. A jsem si jistý, že každý z nás má svůj životní příběh. A tam se ten Ježíš objevil, vyskytoval. A z touto zkušenosti máme co říct. Ježíš chce lot, může dostat. Ježíš chce sítit, možná mu dáme. A ta rozhodující otázka je, jestli Ježíš dostane i nás. Bye. <laughs> Christi, ty přicházíš k nám, ty nás opravdu chceš a když nás aslovuješ, tak si uvědomujme, že nejsme schopni, sami schopni poznat to, co nám nejvíc pomůže. Jsme všemž sebevědomí, máme své zkušenosti, dobré i špatně, ale málo kdy ohlížíme na tvé zkušenosti, na tvé možnosti. A málo ohlížíme jedno na druhého. Dej nám poznat tvou vůli, tvou lásku, abyšom ve svém životě důvěřovali tobě. Prosím o naše srdce pro bratry a sestry, které od nás něco očekávají. Dej nám porozumění pro touhy a bolesti a pocity jich. Ved nás spolu na cestu svém. Na cestu, která nekončí v církvi, ale která... Rozejde se na různá místa, které známe, ale kde jsme jim šetově nesloužili. Prosíme za všechny, kdo Tvému slovu chtějí sloužit, za naši církev, za křesťany táborských farnosti, za křesťany v jiných zemích. Pošli nám ducha jednoty a směřený, abychom se soustředili na to na všem záleží tobě. Ať rozdíly mezi námi nás už od tebe nevstane. Prosím tě za všechny lidí. za ty, kdo nedají smysl života, za ty, kteří prochází těžkým obdobím, za ty, kteří jsou zdeptaní a odtiskováni, za ty, kdo jsou zúženi. Válkou a nespravedlností. Dej, aby smířený a spravedlnost a mír mohli proniknout mezi všemi národy. A vše, co ten máme na srdci, vkládáme do modlitby, kterou nás Ježíš Kristus naučil. Yeah poštola z listu Efeským, Milosti jste spaseni skrze víru. Spasený není z nás, je to Boží dár. Pořadnej vám, hospodin, a ostříhej vás. Osvět, hospodin, tvář se nad vámi a buď vám milostiv. Obrať, hospodin, tvář k vám a dej vám